і галас у кімнаті стояв невимовний. О, будь ласка, заспокоїмося, благала Ен, сама хвилюючись найбільше, мусимо придумати, як відрадити його. Не знаю, чи вдасться його відрадити, гірко проказала Джейн. Усі ж знають, що то за один цей Джасон Паркер. Він за гроші батька рідного продасть. У ньому немає навіть іскри громадського духу, та й відчуття прекрасного теж, ні на макове зерня. Перспектива здавалася невеселою. Джадсон Паркер та його сестра були єдиними Паркерами в Ейвонлі, тож на важель родини зв'язків натиснути не випадало. Марта Паркер була жінкою добряче підтоптаною, зневажала всю молодь загалом і членів спілки зокрема. Джадсон вже був чоловіком веселим та велимовним, приязним і добродушним. Завжди і настільки, що лишалося хіба дивуватися, як мало було в нього друзів. Причина полягала найімовірніше у тім, скільки успішних оборудок вдавалося йому провести. А це, як відомо, не сприяє доброму ставленню. Він мав репутацію пронози, і всі вважали, що принципи його небагато варті. Джатсу Паркер своєї нагоди зробити чесний Пенні, як він сам каже, не змарнує, упевнено мова Фред Райт. «Невже ж ніхто не має на нього впливу?» – скрушно запитала Енн. «Він часто їздить у Вайн Сенс до Луїзи Спенсер», – припустив Чарлі Слоун. «Хто зна, чи відрадить вона його?» «Тільки не вона», – заперечив Гілберт. «Я добре знаю Луїзу Спенсер. Вона не вірить у жодні спілки вдосконалення, зате вірить у долари і центи. Пані Спенсер заохочуватиме Паркера, а не відраджуватиме». Тоді лишається обрати комітет, – що звернеться до нього із протестом», – мовила Джулія Белл. «І це повинні бути дівчата, бо хлопців він і слухати не стане. Але я не піду, моєї кандидатури не висувайте». «Хай іде Енн, сама», – запропонував Олівер Слоун. «Якщо хтось і здатен умовити Паркера, то це вона». Енн запротестувала. Вона, звісно, піде і поговорить із Джадсоном, але хтось конче мусить бути з нею для моральної підтримки, Відтак підтримку доручили Джейн та Діані, а вдосконалювачі розійшлися по домівках, обурено гудучи, мов розлючені бджоли. Від хвилювання Енн не спала до самого ранку, а коли все ж задрімала, у неспокійному сні її вважалося, як опікунська рада зводить на шкільнім подвір'ї паркан з велетенським написом «Нова Магнезія». Наступного ж дня комітет рушив з візитом до Джадсона Паркера, Енн красномовно обурювалася його негідним рішенням. Джейн та Діана відважно надавали їй моральну підтримку. Джадсон розмовляв з ними чемно, гілейно і вкрадливо. Зробив кілька компліментів про витончені весняні квіти, пошкодував, що мусять відмовляти таким чарівним панянкам, та все ж бізнес є бізнес, і всі тяжкі часи керуватися сантиментами не можна. «Та ось що я зроблю», – зблицнув він – Великими світлими очима Скажу рекламному агентові Хай використовує лише гарні Приємні кольори Червоний, жовтий, але тільки не синій У жодному разі Зазнавши очевидної поразки Дівчата відступили І кожна з них подумки вдавалася До таких виразів, які суворо Заборонено вимовляти в голос Ми зробили все, що могли Тепер мусимо статися На ласку Божу, сказала Джейн Несвідомо наслідуючи тон і манеру пані Лінд. А може, звернутися до пана Аллена? замислилася Діана. Ен похитала головою. О, ні, не турбуємо його зараз, коли в них така хвора дитина. Джадсон вислазне від нього спритно, як і від нас, хоч і в церкві тепер з'являється часто. Та це лише тому, що батько Єзи Спенсер людина старого Гарту і дуже зважає на такі речі. Крім Джадсона Паркера. «Нікому в Ейвеллі не спало б на думку віддати в оренду свій паркан», – обурювалася Джейн. Навіть Леві Болтер чи Лоренс Вайт, хай які скнари, ніколи не зважилися б на це. Вони ще мають повагу до громадської думки. Коли факти стали відомі, громадська думка, звісно, була не на боці Джатсона Паркера, та користі з того виявилося небагато. Досконалювачі – примушували себе змиритися з перспективою бачити потворну рекламу вздовж найгарнішої гарнішої частини Нюбридської дороги. Джадсон відверто з них лозував. Коли на наступних зборах на прохання голови спілки доповісти про результат переговорів, Енн спокійно підвелася і повідомила, мовляв, Джадсон Паркер доручив їй переказати членам спілки, що Парканав оренду не здаватиме. Джейн та Діана не повірили власним вухам. Парламентський етикет, що його заведено було триматися на зборах, не дозволив їм негайно удовольнити цікавість, та щойно в засіданні було оголошено перерву. Всі з'юрмилися довкола Н. Проте вона не мала пояснення. Напередодні Джадсон Паркер нас догнав її дорогою і повідомив, що думає таки потішити спілку в її дивних упередженнях щодо аптекарської реклами. Більше Енн нічого не сказала, ані тоді, ані потім, і сказала вона щиру правду. Втім, повертаючись зі зборів додому, Джейн Ендрюс пота й зізналася Оліверу Слоуну у своїй абсолютній певності, що за таємничою зміною в поглядах Джадсона Паркера стоїть більше, ніж звіряє друзям Ен Шерлі, і теж мала слушність. Того дня Енн верталася з узбережжя. Від старої пані Ірвінг І йшла додому коротким шляхом Спершу через низинні надбережні поля А тоді Возенькою стежиною Крізь буковий ліс Що починався за полем Роберта Діксона І до головної вулиці Понад озером осейних вод Котре людям Позбавленим уяви Було відоме як ставок барі На узбіччі головної дороги При самім її початку Стояли дві брички у яких сиділи, тримаючи віжки, і розмовляли двоє чоловіків. Один із них був Джадсон Паркер, інший – Джері Коркорен. Із Нюбриджа – агент із продажу сільськогосподарського ремананту і знаний місцевий політик. Щодо нього, як сказала папані пані Лінд з виразним наголосом на останньому слові, нічого поганого не було доведено. Він мав зиск і подейкували «доволі відчутний», з багатьох політичних кампаній, і тепер, коли перед Канадою маячили нові всезагальні вибори, упродовж кількох тижнів роз'їздив округом, агітуючи за кандидата від своєї партії. Енн, що саме вигукнула з-під низьких щільно переплетених букових крон, почула слова Коркурана Кор Якщо приголосуєте за Еймсбері Паркер – у мене є розписка за ті дві борони, що ви навесні замовляли. Ви ж хотіли б отримати її назад, хіба ні? Ну, коли вже так стоїть питання, неспішно проказав з масною усмішкою Джадсон. Гаразд, я проголосую. У ці важкі часи кожен мусить дбати про власну вигоду. У цю мить вони побачили Ен, і розмова урвалася. Вона ж холодно кивнула обом, і рушила далі. Хіба трохи вище, піднішши підборіддя, ніж зазвичай. Невдовзі її наздогнав Джадсон Паркер. Підвести тебе, Енн?» сердечно зупинував він. «Ні, дякую», – відповіла вона чемно, проте з такою тонкою голка з невагою в голосі, що вколола навіть не надто чутливе сумління Джадсона Паркера. Лиця його почервоніло. Він люто стиснув віжки. Та вже наступної миті гнів поступився місцем у бачному розрахунку. Енн ішла рішучим кроком, дивлячись прямо перед собою, а він нервово поглядав на неї і міркував. Чи чула вона недвозначну пропозицію Коркорана та його Паркерову безперечну згоду? Клятий Коркоран, якщо не вміє висловлюватися обережніше, не мине його лихо, і ці трикляті роді вчительки зі звичкою вистрибувати з букових лісів, де їм геть нема чого швендяти. Джадсон, міряючи Ен на свою мірку і помиляючись, як це завжди стається з такими людьми, боявся, що коли вона справді чула їхню розмову з Коркораном, то неодмінно переповість усьому селищу. І, хоча Джадсон Паркер, як відомо, не надто переймався громадською думкою, все ж і йому не хотілося здобути мерзенну славу продажної людини. А якби про це довідався старий Айзек Спенсер, тоді прощавайте солодкі сподівання на руку Лоїзи Джейн та мрії про спадок заможного фермера. Джастон знав, що пан Спенсер уже поглядає на нього з коса, отож не міг собі дозволити жодних ризиків. «Ммм, Ен, я хотів поговорити з тобою». Щодо того, і з чим ви до мене оце приходили. Я таки вирішив не здавати паркана в оренду. Спілку з такою високою метою, як ваша, слід лише підтримувати. Ен ледь відтанула. Дякую, проказала вона. І... і не переказуй, будь ласка, нікому нашої розмови із Джері. Цього я не робила би у жодному разі, холодно кинула Ен що воліла радше бачити рекламу на кожнісінькому Еймвенлійському паркані, ніж принизитися до угоди з тим, хто щойно продав свій голос. «Так, так, а вже ж», – Джадсон, гадаючи, буцім вони чудово одне одного зрозуміли. «Звісно, ти не робила би. Я ж лише дурив Джеррі, він думає, що такий розумний і спритний, а за Еймсбері я не голосуватиму. Я проголосую за гранта, ось побачиш, коли будуть вибори». Я лише хотів надорити Джеррі, а парканав оренду не здаватиму, скажи це вдосконалювачам. Усі люди потрібні у світі, я так часто це чула, та все ж думала, що декого це не стосується, розмірковувала того вечора Ен у своїй кімнатці на східнім піддащі. Я все одно нікому би і не прохопилася про ту ганебну розмову, тож моє сумління чисте. Не знаю, кому дякувати за те, що все так вийшло, Адже я сама нічого не зробила. І тяжко повірити, що такі люди, як Джадсон Паркер чи Джеррі Коркоран, можуть бути знаряддям у господніх руках. Розділ 15. Початок канікул Ен замкнула шкільні двері, поклала ключ до кишені і вдоволено зітхнула. Був погожий золотавий вечір. Між ялин на шкільнім подвір'ї шелесів вітерець, Попід узліссям лягала на землю довгі ліневі тіні. Скінчився навчальний рік. Вона дістала угоду на наступний, та й хвалили її притім неабияк. Хіба пан Гармон Ендрюс зауважив, що учнів слід було би шмагати частіше, а попереду чекали два місяці спокусливих, чесно зароблених канікул. Енд спускалася з пагорба з кошиком квітів у руці, і в її душі панували спокій та злагода. Відколи розквітла найперші проліски, жодного разу не пропустила вона щотижневого паломництва на могилу Меттю. Усі інші в Еймеллі, окрім Маріли, уже й і забули тихого, мовчазного, сурм'язливого Меттю Кадберта. Та пам'ять про нього жила в серці Енн. Із найпершого дня, і назавжди. Ніколи не могла б вона забути Доброго старого чоловіка Що першим подарував їй любов І співчуття Яких так прагло її дитяче сертенько Біля підніжжя пагорба В тіні ялин Сидів на паркані хлопчик Із великими мрійливими очима Та прекрасним Витонченим лицем Побачивши Ен Він зістрибнув на землю І підійшов до неї усміхаючись Утім на щоках його видніли недавні сльози. «Я чекав на вас, бо знав, що й ви сюди прийдете», – мовив він, кладучи свою долоню в її. «Я приніс квіти, герані. Бабуся просила покласти на дідусову могилу, а ці білі троянди покладу з нею поруч, для мами, бо на її могилу я їх віднести не можу, але ж вона все одно знатиме про це, як ви гадаєте?» «Так, Пол, я впевнена, що знатиме. Сьогодні три роки, як мама померла. Це дуже, дуже багато, але біль не вщухає. І я сумую так само. Важко без неї. А часом здається, що я не витримую цього болю». Голос йому урвався, висте затремтіли, він опустив очі, сховавши погляд у трояндах, надіючись, що вчителька не помітить сліз. «Але все ж, – лагідно мовила Енн, – ти не хотів би, щоб минув цей біль? Не хотів би забути маму, навіть як би міг?» «Ні, не хотів би, звісно. Ви так добре все розумієте, дорога моя вчителько. Більше ніхто не розуміє, навіть бабуся, хоч вона дуже, дуже добра і хороша. Тато розумів, але я не міг довго з ним говорити про маму, бо він тоді так смутнішив затуляв долонею очі, і я знав, що пора замокнути. Бідолашний тато. Йому страшенно самотньо, мабуть, без мене. Але там весь дім порожній. Немає нікого, крім економки. А тато вважає, що економки не вміють виховувати хлопців. Надто, коли сам він, так часто їздить десь у справах. Тато каже, що у бабусі це вийде краще, майже як у мами. Але потім, коли мене вже виховають, я повернуся до нього, і більше ми не розлучимося ніколи Пол стільки розповідав Ен про своїх батьків, що їй і самі здавалося, ніби вона їх знає Дачу та схильності, думалося їй, хлопчик, напевно, успадкував від матері Стівена Ірвінга вона ж уявляла чоловіком неговірким, відлюдкуватим, що ретельно ховав від усіх свою глибоку ніжну душу Тата важко пізнати, сказав якось Пол. Я теж по-справжньому не знав його до маминої смерті. Зате коли вже знаєш, то видно, який він чудовий. Я люблю його найбільше у світі. Тоді бабусю, а тоді вас, учительку. Я навіть любив би вас одразу після тата, але мушу більше любити бабусю, бо вона стільки всього для мене робить, ви ж розумієте. Я тільки хочу, щоб вона не забирала в мене лампи, доки. Я не засну. Бо щойно я вкладуся, вона її забирає і каже, щоб я не був страхополохом. Але мені зовсім не страшно, просто все ж хотілося б мати світло. Мама завжди сиділа зі мною, тримала мене за руку, аж поки я засинав. Мабуть, вона мене розпестила. Мами це іноді робить, ви ж знаєте. Ні, цього я не знала, хоч і могла уявити. Вона зажирилася, подумавши про свою маму, котра її маленько вважала страх якою гарною, котра так давно померла і спочивала зі своїм ще зовсім юним чоловіком у далекій могилі, до якої ніхто не приходив. Ен не пам'ятала матері і тепер майже застрила Полу. Наступного тижня мій день народження, розповідав Пол, доки вона сходила на стрімкий родоватий пагорб, що ніжився під червоним сонцем. Тату написав, що прийшла мені найкращий у світі дарунок. І він його, мабуть, уже надіслав, бо віднедавна бабуся замкнула книжкову шафу, а це щось нове. Я спитав, чому, а вона тільки глянула загадково і відповіла, що хлопчикам не гоже бути такими цікавими. Гарно мати день народження, правда? Мені виповниться одинадцять, хоча зовні не схоже, так? Бабуся каже, що на свій вік я дрібний, а це тому, що їм замало каші. Я й намагаюся їсти, але ж у бабусі такі щедрі порції. Знаєте, вона ж зовсім ні трішечки не скупа. Ми з вами якось ішли разом з недільної школи і говорили про молитви. Ви тоді сказали, що коли стає сутужно, треба молитися. І я молюся щовечора. Прошу у Господа милості і сил здолати вранці ту кашу. Всю до останньої крихти. Та ще жодного разу не вдалося, і я не знаю, чи то він не дає мені милости, чи то бабуся кладе забагато каші. Бабуся каже, що тато виріс на каші, і йому це страшенно допомогло. Бачили б ви, які в нього кремезні плечі. Але я, тяжко зітхнув замислений пол, часом аж боюся, що мене ця каша в могилу зведе. Ен дозволила собі всміхнутися, оскільки Пол не дивився на неї. Усе Ейвенлі знало, що стара пані Ірвінг виховує онука в добрих старих традиціях. «Ох, серденько, будемо сподіватися, що таки не зведе», – жартіливо мовила вона. «А як твої склясці люди? Старший брат Мореплавець чем не поводиться?» «Він мусить», – із притиском мов Пол. «Бо знає, що тоді я з ним не дружитиму». Та однаково, він справжній, дикий пірат. А Нора вже дізналася про золоту даму? Ні, та щось, мабуть, запідострила. Я майже певен, що вона за мною стежила, коли минулого разу я ходив до печери. Але нехай. Я ж за її добра не хотів їй казати, щоб не скривдити її почуттів. Та коли вона хоче, щоб вони були скривджені, я нічого не вдію. А якби я пішла з тобою на берег, я теж би побачила твоїх скелястих людей. Пол заперечно похитав головою. Ні, моїх ви не побачите. Їх побачити може тільки я. Але ви побачите інших, своїх власних. Ви така, що зможете. Ми обоє такі. Ви ж знаєте, додав він, дружньо стискаючи її руку. Як чудово бути таким, правда? Чудово, згодилася Енн і ясні їхні очі, сірі і блакитні, зустрілися. Обоє вони, Ен і Пол, знали, який чарівний та прекрасний світ фантазій. Їм обом був відомий шлях до цього щасливого краю. Там у долині, біля струмка, цвіте вічна троянда радості. Сонця на ясному небі ніколи не затулятимуть хмари. Веселі дзвіночки не звучать фальшиво. І немає ліку рідним душам. Знання про географію тієї землі, що лежить на схід від сонця, на захід від місяця, безцінне і не купити його за жодні скарби. Це дар, що добрі феї підносять людині в день появи на світ, і роки ні спотворити, ні відняти його неспроможні. Краще жити на горищі і мати цей дар, аніж володіти. Розкішним палацом без нього Ейвунлійський цвинтар був таким, як завжди Тихим, порослим травою, відлюдним місцем Звісно, вдосконалювачі збиралися упорядкувати і його На останніх зборах присила Грант уже зачитала щодо цього доповідь Отож, у майбутньому вирішено було скосити траву І викорчувати пеньки між могилами Розгойдений старий дерев'яний паркан Змінити на охайну металеву огорожу І вирівняти Усі похилені надгробки Ен поклала квіти на могилу метью І перейшла До тінистого куточка Де під вітям тополь Спочивала Естер Грей Від дня травневого пікніка Ен Щоразу йдучи на могилу до Метіо приносила квіти і їй Напередодні з маленького покинутого саду вона принесла букет білих троянд, що колись посадила Естер. «Вони тобі сподобаються більше за всі інші, мила!» тихо проказала дівчина. Чиясь тінь лягла на траву біля Ен, котра сиділа над могилою замислена. Вона підвела голову і побачила пані Алан. Додому вони верталися разом. Пані Алан не була вже тією юною істотою, яку п'ять років тому привіз до Ейвонлі новий пастор. Обличчя її втратило колишню свіжість і дівочу пружність, а довкола очей і вуст лягли донесенькі зморшки. Крихітна могилка на тому самому цвинтарі стала причиною кількох із них, а нові з'явилися недавно, під час хвороби її маленького сина. Проте ямочки на щоках пані Аллен були так само чарівні і виникали так само раптово. Очі були ясні, усміхнені і щирі, а втрата колишньої привабливості заміняв тепер вираз зрілої ніжності та сили духу. «Ти, мабуть, дуже чекаєш канікул, Енн», – мовила вона, виходячи з цвинтаря. Енн кивнула «Так», – це слово перекочується в роті, ніби людяник, – «яке дивовижне в нас буде літо. Пані Морган приїде на наш острів у липні і присила привезе її сюди». Мене від самої думки про це Охоплює колишній дитячий трепет Надіюся Ти відпочинеш як слід, Ен Ти добре попрацювала за минулий рік І досягла чудових результатів Не знаю Я ще так багато всього не зробила Торік у мене було стільки мрій І вони не втілилися в життя Це нікому не вдається одразу зітхнула пані Аллен Але ж ти пам'ятаєш слова Лоу Гріх не поразка, а низька мета. Ідеали мати потрібно, як і намагатися їх досягти, навіть якщо цього так ніколи і не вийде. Життя без ідеалів вже люгідне з ними ж воно стає величним і прекрасним. Будь вірна своїм ідеалам, Ен. Намагатимусь, хоч і багатьма своїми переконаннями я змушена була поступитися. усміхнулася Ен. У мене було стільки досконалих теорій коли я щойно бралася до роботи, і всі вони, бодай трошечки, та не справдилися. Навіть теорія щодо тілесних покарань, підражнила її пані Алан. Щоки Енн спалахнули. Ніколи не прощу собі, що відшмагала Ентоні. Дурниці, Люба, він на це заслужив, і йому покарання пішло на користь. Ти більше не маєш із ним клопоту, бо він тепер вважає, що ти найкраща у світі. Ди здолала його вперто думку, будь цим дівчисько, то нічого доброго. І любов'ю відвоювала його приязнь. Хай він і заслужив покарання, та річ не всім. Якби я відшмагала його спокійно та усвідомлено, знаючи, що караю справедливо, мене б так не мучило сумління. Але бачите, пані Аллен, я ж просто розлютилася і зовсім не думала, заслужив він на те чи ні». І навіть якби Ентоні був невинний, учинила би так само. Ось що мучить мене. Усі ми помиляємося, Люба. Тож забудь про це. Помилки мусиш визнавати і учитися на них, але ніколи не тягти їх за собою в майбутнє. А он, де Гілберт Блайт у своїй брижці, теж їде на канікули додому. Як у вас справи з навчанням? Дуже добре. Сьогодні ввечері здолаємо Вергілія, Лишилося ще двадцять років. А тоді до самого вересня жодного підручника не розгорнемо. «Ти збираєшся колись вступати до коледжу?» «О, я не знаю». Енн мрійливо задивилася вдалечінь. У густе опаливе край небу. Маріла вже ніколи не поверне колишнього зору, хоч ми дуже вдячні і за те, що віднині їй і не погіршає. «А ще ж є двійнята». Я вже не вірю, що колись їхній дядько, справді, їх забере. Може, коледж і чекає на мене за якимось поворотом, Та я ще не дійшла до нього, А тому про це не думаю, щоб не засмучуватися. Я хотіла б, щоб ти поїхала, Ен, Та якщо цього не станеться, не журися, Адже своє життя ми творимо самі. Коледж може нам у цьому лише посприяти. Змістовне воно чи порожнє залежить від того, що ми віддаємо життю, а не одержуємо від нього. Багате і повне воно всюди, тут і будь-де, якщо тільки відкрити серце, його багатство і повноті. Я розумію, замислилася Енн. Стільки у світі всього, за що мушу подякувати. Моя робота, Пол Ірвінг, любі двійнята і всі мої друзі. Знаєте, пані Алан, я дуже вдячна за дружбу. Вона так прикрашає життя. Справжня дружба статна творити дива, мовила пані Аллен. Мусимо берегти її високі ідеали і не осквернити брехнею та нещирістю. Хоч, боюся, надто часто дружбою називають геть інші близькі стосунки. Ті, що лиш поплюжать це високе слово. Так, це як Герті Пай із Джулією Белл. Вони дуже близькі, і усюди бувають разом. Але Герті поза очі каже такі бридкі речі про Джулію, і всі думають, що вона їй просто застрить, бо дуже тішиться, коли те саме роблять інші. Це ж святотатство, називати таке дружбою. У друзях треба шукати лише найкраще, і віддавати їм найкраще, що є в нас. Хіба ні? Тоді дружба буде така прекрасна? Так, дружба – це прекрасна, Успіхнулася пані Алан, проте колись вона замовкла на півслові у ніжному, ясночолему личку Ен, зі щирими очима та жвавими рисами досі було більше від дитини, ніж від дорослої жінки. У серці її жили ще тільки мрії про дружбу та шляхетні прагнення, і пані Алан не схотіла нищити цвіту блаженого незнання. Недоказана думку закінчить колись майбутнє. Розділ 16. Суть Сподіваних речей Ен, прохально мовив Теві, вилазячи на лискучий шкіріний диван у кухні зелених дахів, де сиділа Ен, читаючи лист. Ен, я дуже страшно голодний. Ти не уявляєш, наскільки. «Зараз дам тобі хліба з маслом», – неуважно зрунила вона. У листі, вочевидь, були б цікаві новини, бо щоки її поленіли, мов троянди на великому кущі під вікном, а очі сяяли, як то бувало, тільки з очима Н. «Але я голодний, не до хліба з маслом», – невдоволено відказав Деві. «Я голодний до сливового пирога». «О», – засміялася Н, відклавши лист і вхопивши Деві в обійми, Такий голод можна легко стерпіти, маленький. Ти ж знаєш одне із правил Маріли – нічого не давати тобі перед обідом, окрім хліба з маслом. Тоді дай хліба з маслом, будь ласка. Віднедавна Деві таки навчився казати «будь ласка», хоч і додавав його, зазвичай, після коротких роздумів. Він схвально глянув на чималий шматок, що відкраїла йому «Н». Ти завжди так гарно мажеш стільки масла «Н», Маріла дає зовсім трошки, а воно, коли багато масла, то прислезає значно легше. Шматок прослизнув досить легко, судячи з того, як швидко він зник. Девіс скотився з дивана сторч з головою, двічі перекинувся на килимку, тоді сів і рішуче виголосив. «Ен, я вже знаю про рай, я туди не хочу». «Чому?» – серйозно запитала Ен. «Бо рай – це на горищі Саймона Флетчера, а я того Саймона не люблю». «Рай на горищі Саймона Флетчера?» – вигукнула Енн надто вражена, щоб розсміятися. «Деві, кіт, що привело тебе до такого дивного висновку?» «Мілті Болтер каже, що рай там, що того разу в недільній школі сказав. Урок був про Іллю та Єлисея, а я встав і спитав пана Роджерсона: де рай, а вона дуже страшно образилася». Вона вже і так була сердита, бо спитала, що Ілля лишив Єлисею, коли пішов на небеса. А Мілті Болтер сказав «стару вдягачку», і ми всі засміялися, не подумавши. А треба спершу думати і вже потім робити, бо тоді можна ще й зупинитися. Але Мілті не хотів з нею глузувати, він просто забув, як та штука називається. Ну і пана Роджерсон сказала, що рай це там, де Бог, і щоб я більше не питав такого». Амілі штовхнув мене ліктем і сказав пошепки Рай на горищі дядька Саймона, і як підемо додому, я все тобі поясню. І він усе пояснив, як ішло додому, бо він добре вміє пояснювати, навіть коли нічого не знає, то все одно стільки не говорить, що начебто й пояснив, його мама, сестра пана Саймона, і коли померла їхня козина Джейн Елен, вона взяла мільті із собою на похорон і там пастор сказав, що вона пішла в рай, хоч Мілті сам бачив її в труні, просто перед собою. А тоді він подумав, що труну, мабуть, потім занесуть на горище, а коли все скінчилося, вони з мамою пішли на гору, забрати її капелюшок. І Мілті спитав, де той рай, куди пішла тітка Джейн, а його мама показала пальцем у стелю і сказала, там на горі. Але Мілті знав, що там немає нічого, тільки горище, і отак усе зрозумів. І тепер він дуже страшно боїться ходити в гості до дядька Саймона. Енн посадовала Девіна Коліна і спробувала дати раду цій теологічній плутанині. Їй легше було зробити це, ніж Марілі, бо вона, пам'ятаючи власне дитинство, серцем розуміла чудернацьке уявлення літок про те, що дорослим видавалося ясним та очевидним. Щойно вона спромоглася таки переконати Деві, що рай, то не горища Саймона Флечера, як із саду повернулася Маріла, назбиравши там із дорою гороху. Дора, працьовита душечка, не знала більшої радості, ніж помагати в будь-якій справі, не за важкі для її рученят. Вона годувала курей, збирала тріски для груби, витирала посуд після миття. І бігала із різноманітними дорученнями Уважна, кмітлива і охайна Вона ніколи не забувала жодного Зі своїх нечисленних обов'язків І нічого не доводилося їй повторювати двічі. Деві ж навпаки Був роззявкуватий малий, вітрогон Та втім мав природжений дар завойовувати любов Кутру і Ен, і Маріла Попри все охочіше віддавала йому, аніж дорі Поки горда з собою Дора лущала горох, а Деві майстрував зі стручків човники, прилаштовуючи до них сірникові щогли і вітрила із клаптиків паперу, Ен ділилася з Марілою радісними новинами з отриманого листа. О, Маріло, знаєте що? Присила написала мені, що пані Морган уже прибула на наш острів, і в четвер, якщо все буде добре, вони приїдуть до Ейвонлі і будуть тут у півдні. Цілий день вони проведуть із нами, а надвечір поїдуть до Вайн Сенс, бо в тамтешньому готелі живуть американські подруги пані Морган. О, Маріло, як дивовижно, правда? Я ледь вірю, що це не сон. Не смінюся пропустити, що пані Морган не відрізнятиметься від інших людей, сухо кинула Маріла, хоч і сама небайдужа до такої звістки. Пані Морган була відомою письменницею і візит її належав до подій небудених. «То вони тут і обідатимуть, га?» «А вже ж, але, Маріло, дозвольте мені самі усе приготувати. Я так хочу, бодай, щось зробити для авторки Троєндового саду, хай навіть то буде лише обід. Ви ж дозволите мені, правда?» «Боже, малий, та звісна річ!» «Я не настільки прагну смажитися біля печі серед липня, щоб гніватися, коли хтось інший звільнить мене від цього». Роби собі, що захочеш. «Дякую вам, дякую», – вигукнула Енн, мовби Маріла обдарувала їй несказаною ласкою. «Я сьогодні ж увечері складу меню». «Дуже не вигадуй», – застерегла Маріла, стривожена пишним звучанням слова «меню». «Бо тоді, напевно, нічого не вдасться». «О, ні, я не буду нічого вигадувати. Жодних ласощів, яких ми зазвичай не готуємо на свята», – запевнила Енн. «Це буде неприродно». А я, хоч і позбавлена розважливості і статечності, що лише сіноторічній дівчині, і тим паче шкільній учительці, та все ж не така дурна. Але обід має бути якомога смачніший і вишуканіший. Деві, не кидай сучки на сходи, бо ще хтось півскузнеться. Спершу я подам легкий суп, ви ж знаєте, як чудово дається мені цибулавість у пюре, потім смажених корчат. Візьму для цього двох своїх півників. Мої улюбленці, що відколи сіра квочка висиділа тільки їх два пухнасті жовтих м'янчики. Та колись і ними доведеться пожертвувати, і це найкраща нагода. Але ох, Маріло, я не зможу їх зарізати, навіть заради пані Морган. Доведеться покликати Джона Генрі, хай він це зробить. Або я, зголосив Садеві, тільки тоді хай Маріла тримає їх за ноги, бо я сокири однією рукою не підніму. Страшно весело буде дивитися, як вони потім усюди гасатимуть без голів. «Ще будуть овочі, квасоля, горох, картопляне пюре і салат», – продовжувала Ен. «А на десерт – лимоння тістечка зі збитими вершками, кава, сир та пісочне печиво. Поріг і печиво я спечу завтра і випросує білу муслінову сокню. Ще треба сказати Діані, хай вона теж підготує свою». У романах пані Морган героїні чи не завжди носять білий муслін, І ми давно вирішили, що коли зустрінемося з нею, мусимо обратися так само. Правда ж це буде такий витончений комплімент? Деві, не запихай стрічки між мустинами. Я покличу на обід пана і пані Аллен та пану Стейсі, бо вони теж дуже хочуть познайомитися з пані Морган. Так пощастило, що пана Стейсі саме зараз приїхала в гості, «Деві, не пускай строчки у відро з водою. Іди на двір. Там стоять ночви». Якби ж в четвер видався погожий. А так і буде, напевно, бо вчора дядько Ейп заходив до пана Галюсона і казав, що весь наступний тиждень дощитиме. «Це добрий знак», – погодилася Маріла. Увечері Вен побігла до судового схилу переказати новини Діані, котра теж невимовно зраділа. Прийдешній урочистий обід – вони обговорили в саду барі, гойдаючись у гамаку попід великою вербою. О, Ен, дозволь помогти тобі готувати, благально мовила Діана. Ти ж знаєш, який смачний я роблю салат. Звісно, приходь, відповіла Ен, допоможеш мені ще й тім прикрасити. Я хочу, щоб Віталіна потопала у квітах, а на стіл поставлю вазу із трояндами. О, я так плекаю, надію, що все буде добре. Гаравіням пані Морган завжди все дається причудово, і в халепу вони не потрапляють. У них дивовижне самовладання, і вони вправні господині. Здається, мов би такими і народжуються. Пам'ятаєш, як Гартруда, із днів на узлісі порідкувала в батьковому домі, коли їй було всього вісім років? «Я в цьому віці ще нічого не вміла, хіба глядіти дітей». Мабуть, пані Морган усе страшенно добре знає про дівчат, коли так багато про них написала. І я хочу, щоб ми здобули її схвалення. Я вже стільки разів її собі уявляла, яка вона буде, що скаже нам, і що я їй відповім. А ще мене турбує мій ніс. Бачиш, на ньому з'явилося сім веснянок. Ще відколи ми всім товариству ходили на пікнік, і там саяло таке сонце, а я була без капелюха». Хоч, напевно, варто мені не перейматися веснянками, а подякувати, що все обличчя ластовинів не всипало, як колись. Але краще б і цих веснянок не було. Героїні пані Морган усі такі красуні, Не пригадаюсь поміж них жодної веснянкуватої. Твої веснянки майже зовсім непомітні, тішала її Діана. Увечері намести їх лимонним соком. Наступного дня Енн спекла печиво і пироги, Випросувала муслінову сукню, вимила і протерла від пилу кожнісінький закуток у будинку, втім, то була зайва робота. Бо ж у зелених дахах, як і повсякчас, панував бездоганний лад, такий любий серце Маріли. Проте Енн здавалося, що найтрібніша Порошинка непоправно осквернить будинок, який вшанує своїм візитом сама пані Шарлотта Морган. Дівчина ретельно прибрала навіть комору під сходами, хоч і найменшої ймовірності, що гостя зазирне туди, не було. Зате я відчуватиму, що все досконало, хай навіть пані Морган цього і не побачить, пояснювала Ен Марілі. Знаєте, героїні її роману Золоті ключі Аліса та Луїза взяли собі за гасло рядки в Лонгфелло. Ще прадавні будівничі для боїв усе видющих мали непохитний звичай – все ладнати, не все пущу. І тому завжди мили сходи в льоху, і вимітали пилюку із підніжка. Я повинна мати честь сумління, бо коли раптом під час візиту пані Морган згадаю, що в коморі безлад, мені це дуже дошколятиме. Ми з Діаною прочитали «Золоті ключі» торік, у квітні. І відтоді ці рідки стали і нашим гаслом. Того ж вечора Джон Генрі Картер та Деві удвох виконали смертний вирок, підписаний двом білим півникам. Ен обскубувала їх на кухні і хоч зазвичай вважала цю справу марудною та гидкою, нині високе призначення її вгодованих курчат підносило навіть це дійство до захмарних висот. Не люблю я цього, казала Ен Марілі. Та все ж. Яке щастя, що ми не мусимо вкладати душу в те, що роблять наші руки, правда? От і я, руками скубу кубу птицю, а в уяві блукаю чумацьким шляхом. ж, ти розкидала по підлозі більше пір'я, ніж звичайно, покипкувала Маріла. Потім Ен поклала Деві спати і отзяла з нього слово, що наступного дня він поводитиметься бездоганно. «А якщо я завтра буду весь день чемний, можна післязавтра я буду страшно, дуже неслухняний?» «Цього я не дозволю», – обачно відказала Н. «Але повезу тебе і Дору кататися в човні на ставку. Ми переплавемо його весь, пристанемо аж до того берега і там влаштуємо пікнік». «Ну добре», – згодився Деві, – «буду чемний, хоча я думав побігти до пана Гаррісона». Постріляти в джинджера горошинами з нової рогачки, але це я ще колись потім зроблю. Завтра цілий день буде як неділя. Зате на пікніку я робитиму все, що захочу. Розділ сімнадцятий. НЕСКінченні пригоди. Уночі Ен прокиталася тричі, і тричі підбігала до вікна пересвідчитися, що пророцтво дядька Ейпа не справджується. Аж ось світанок розлив по небі кришталево ясний срібля Стосяєво. Розпочався новий дивовижний день. Невдовзі після сніданку прийшла Діана з кошиком квітів на одній руці та мусліновою сукнею на іншій. Сукню їй належало обрати аж після того, як усі приготування будуть завершені, а поки ж було на ній звичне рожеве вбрання і батистовий фартушок. Рясно оздоблений мережевими тарюшами. І була вона вся така ухайна, гарненька і рожева. Яка ж ти красуня, захоплено мовила Ен. Діана зітхнула. Я знову мусила попустити всі свої плаття. Від липня погладшала ще на чотири фунти. Ен, коли цьому буде край? Усі граїні пані Морган такі стрункі і високі. Забудьмо про сум, думаємо лише про дароване щастя. Безтурботно відповіла Ен. «Пані Алан каже, що коли раптом нам випаде згадати, щось зірке і неприємне, мусимо одразу ж подумати про інше. Гарне, що можна йому протиставити. Хай навіть ти трошечки-трошечки повненька, став тебе такі ямочки, а в мене ніс у веснянках, та форма в нього дуже гарна. Як тобі здається, лимонний сік подіяв?» «Здається так», – прискіплива мовила Діана. І щаслива Н повела її в сад, весь повний тіней, начеб витканих із повітря і миготливого золотого світла. Спершу ми прикрасимо вітальню. Часу ще багато. Пристила пише, що вони прибудуть у півдні, чи спізняться щонайбільш не півгодини, тож до столи садимо у першій. Може і були втумить у Канаді чи Сполучених Штатах двійку інших щасливіших дівчат – Проте я в цьому сумніваюся. Кожен порох ножиць, під якими падали долі троянди, півонії та дзвіночки, наче промовляв «Сьогодні приїздить пані Морган». Ен дивувалася, як то пан Гаррісон може буденно косити траву на луці за стежиною. Так, мов би, нічого і не мало статися. Вітам'я в зелених дахах зазвичай гнітила сірою похмурістю. Були там невибагливі меблі, Напхані кінським волоссям, цупкі мережані фіранки, білі серветки на ручках на підголівниках крісел, які завжди лежали бездоганно рівненько, якщо зрідка не чіплялися до гудзиків незграбним гостям. Навіть ен так і не спромоглася вдихнути туди красу, позаяк моріла рішуче повставала проти будь яких змін, та все ж диво, на що спроможні квіти, коли тільки дати їм волю. Після всіх зусиль Ента Діани кімната помітно змінилася. На полірованім столі стояв у блакитній вазі великий букет півоній, чорну блискучу камінну полицю квічали троянди і папороть, блискучу камінну поличку прикрашали дзвіночки, темні кутки каміна, мов осявали вази з пишними багряними півоніями. Перед краткою поленіли жовто-гарячі маки. Весь цей розсип яскравих барв у купі і сонячним світлом, що соталося крізь зарості плюща і винограду на вікні, і примушувало тіні листя і квітів витанцювати на підлозі та стінах, перетворив похмуру кімнатку на справдешнє квіткове море з уяви Н, і навіть викликав належний захват у Маріли, котра зайшла покритикувати та змогла тільки зачудуватися. «Тепер ми повинні прикрасити стіл», – мовила Енн, «тоном жриці, що дійснює священий обряд на честь божества». Посередині поставимо велику вазу із трояндами. Ще по одній троянді перед кожною тарілкою і букет троянд для пані Морган, як натяг на її трояндовий сад. Стіл накрили в їдальні, застеливши його найкращою маріленою ляною скатертиною. Витягли парадний китайський сервіс, келихи та срібні прибори, і жодного сумніву немає в тім, що кожнісінький предмет був натертий і відчищений до бездоганного сліпучого блиску. Після того Ен з Діаною рушила на кухню усю сповнену апетитних запахів, що линули з печі, де так солодко шкварчали, досмажуючись курчати. Ен приготувала картоплю, Діана квасолю і горох. Потім Діана різала салат, замкнувшись у коморі, а Ен тим часом розпочила, як від радісного хулювання, так і від жару з печі. Готувала хлібний соус для курчат, крошила на суп цибулю і на сам кінець збивала вершки до лимонних тістечок. А що ж увесь цей час робив Теві? Чи дотримував слова, чи поводився, як належить? Отак, хоч він і наполіг на тому, щоб лишитися в кухні, бо ж цікавий був побачити геть усе, що там відбуватиметься, та позаяк сидів тихенько, пильно розплітаючи вузли на шматку рибальської сіті. Що його він приніс із недавньої прогулянки до моря. Ніхто проти цього не заперечував. О пів на одинадцяту салат був готовий. Золотаві тістечка вкриті збитими вершками, а все що мали шкварчати і булькутіти, шкварчало і булькутіло. «Краще нам зараз переодягнутися», – запропонувала Ен. «Вони приїдуть близько півдня, а до столу мусимо сісти рівно оперші, бо суп треба подавати, щойно він буде готовий». Того дня в кімнаті на східному піддачі всіх ритуалів туалету було дотримано з неба увагою. Ен травожно розглядала в зеркалі свій ніс і втішилася, побачивши, що веснянки стали геть помітні чи то під дією лимонного соку, чи то завдяки незвично розчервонілим щічкам. Коли ж дівчата нарешті були готові, вигляд вони мали достеменно такий ухайний, елегантний та жіночний, як усі героїні пані Морган. «Сподіваюся, зможе буде щось сказати, і не просиджу весь час, як німа», – стурбовано мовила Діана. «Усі героїні пані Морган добре вміють проводити світські бесіди», «Але мені, боюся, заціпить, і я видаватимусь такою дурною, та ще, напевне, скажу, я вибачаюся. Я рідко так кажу, відколи пана Стейсі навчила, що правильно, я перепрошую. Та все ж, якщо розхвилююся, воно часом саме вихоплюється. Ен, Якщо я при пані Морган скажу, я вибачаюся, то просто помру від сорому. І це буде чи не гірше, ніж узагалі нічого не казати». «Мене стільки всього непокоїть», – відказала Енн. «Та без цього її підтримую, що до цього можна не боятися». І мусимо визнати, це була щира правда. Закривши свою муслінову пишноту великим фартихом, Енн рушила на кухню готувати цеполевий суп. Маріла переодяглася сама і обрала двій нят. І ще ніколи, мабуть, її лице не святилося таким радісним очікуванням. У пів напершу прийшли гості – подружжя Аланів та пана Стейсі. І хоч усе було добре, Ен розхвалювалася. Пріссила і пані Морган уже повинні були прибути. Раз по раз підбігаючи до хвіртки, Ен виглядала їх на стежині занепокоєно, як колись позирала у віконці своєї вежі її теска з оповідання про синю бороду. «А що, як вони зовсім не приїдуть?» засмучно мовила вона. Не кажи так, це буде страшне жахіття, відповіла діана, у душі котрої втім теж зародилися лиховісні передчуття. Ен. визирнула з вітальні Маріла, покажи пані стейці той китайський таріль, пане Барі. Ен рушила по таріль, що стояв у буфеті в їдальні, дотримуючи слова даного пані Лінд, вона написала пані Барі лист із проханням позичити таріль для благодійного ярмарку. В ім'я давньої дружби пани Баррі і Енн Таріль було негайно надіслано до Ейвонлі із проханням берегти його і пильнувати, бо він коштував цілих 20 доларів. Своє призначене ярмарку Таріль уже виконав і повернувся у після того до їдальні зелених дахів, бо за Енн, не довіряючи нікому, хотіли відвести його до міста сама. Вона обережно винесла його на двір, де сиділи гості – Ніжачись під прохолодним вітерцем, що повівав від струмка. Таріль оглянули із захватом. Щойно ж Ен його забрала, як з кухні раптом долинув страхітливий грюкіт і ценькіт посуду. Маріла Діана та Ен метнулися туди. Остання затрималася лише на мить, щоб поставити безцінний таріль на другу сходинку. Від картини, що розвернулися перед ними на кухні, кров холонула в жилах. Хлопчик із винуватим лицем злазив зі столу. У новенькій сетцевій сорочці, рясно вимащеній жовтим кремом. На столі ж лежали потрощені рештки того, що донедавна являло собою смачні лимонні тістечка. Закінчивши розплітати рибальську сіть, Деві мотав нитку в клубок, який вирішив покласти на полиці над столом, де таких самоклубків уже лежало за два десятки. Їхнє призначення було геть незрозуміло зрозуміло. Вони хіба що сповнювали душу хлопчини радістю власника. Отож Деві витерся на стіл, перехилившись до полиці під небезпечним котом, що було суворо заборонено Марілою, бо ж колись за таких обставин йому вже довелося скотитися долі. Цього разу наслідки були фатальні. Він послизнувся і упав просто на ламоні тістечка. Його сорочка стала непридатною на один день а тістечка назавжди. Утім, нема лихого, щоб не вийшло на добре, якщо згадати свиню, котра опинилася в чималому виграші від невдачі Деві. «Деві кіт!» – вигукнула Маріла, шарпнувши його за плече. «Хіба й не забороняла тобі валасти на стіл?» «Я забув», – промив Деві. «Ви мені так страшно багато забороняєте, що я всього і не згадаю. Домарш на гору і лишайся там до вечора». Хай це поможе тобі дати лад з розбурханій пам'яті. Ні, Н, не захищай його. Я караю не за тістечка. Їх він не ненавмисне, а за непослух. Деві, я сказала, йди. І я не буду обідати, запхенькав Деві. Коли всі підуть, можеш спуститися і пообідати на кухні. Нехай так, відповіде, щоб тишний хлопчик. Я знаю, що Н залишить мій найкращу ніжку чи крильце. Правда, Н? бо я ж не думав падати на твої тістечка. Слухай, Енн, вони все одно зіпсувалися. то я візьму собі нагору кілька шматочків, можна?» «Ніяких тістечок, пане Деві», – відрубала Маріла, виштовхуючи його вперед поки. «Що ж нам тепер подавати?» – зажурилася Енн, оглядаючи руйновище, на яке перетворився десерт. «Є цілий горчик полоничного варення», – підбадьорливо мовила Маріла а он, де в мисі, лишилося ще чимало збитих вершків. Прістила з пані Морган не з'явилася й у першій. Ен була в розпачі. Усе було готове, і цибелевий суп кипів точнісінько так, як мусив, отож довше зволікати не випадало. «Боюся, вони вже не приїдуть», – сердито заявила Маріла. Ен і Діана перезирнулися, шукаючи розради в поглядах одна одної. У пів на другу Маріла знову визирнула з вітальні. Дівчата, мусимо сідати за стіл. Усі голодні і чекати марно. Вони не приїдуть, я певна. І вичікування тут не зарадить. Вони пристали на те, хоч радісне завзяття згасло в їхніх очах. Я не зможу проковнути ні шматочки, дожливо запевнила Діана. Я теж, але сподіваюся, все буде смачно. Заради пани Стейсі та пана і пані Аллені, мляво відказала Ен. Діана скуштувала викладений у миску горох, і дивний вирос майнув у неї на обличчі. «Ен, ти поклала сюди цукор?» «Так», – відповіла Ен, розминаючи картоплю з виглядом людини, що пильно дотримала обов'язку. «Ложку цукру, ми завжди так робимо, хіба не смачно?» «Але я теж поклала, коли ставила в піч», – мовила Діана. Ен кинула товкач, скуштувала горох і скривалася. Жахливо. Я не думала, що ти покладеш цукор. Твоя мама ж ніколи так не робить. Сама хіба дивим згадала. Я постійно забуваю про цукор. А сьогодні все зробило, як належить. Ох, забагато нас тут пильнувало. Зітхнула Маріла, яка з винуватим виразом обличчя прислухалася до їхньої розмови. Бо я теж не подумала, що ти згадаєш про цукор. Енн, ти ж ніколи його не клала. Я їй собі додала. У вітальні до гостей із кухні долинув сміх. Та що спричинили його, вони не дізналися. Горох того дня на столі також не з'явився. «Нехай!» – зітхнула Енн, знову втішаючись попри прикрозгадку. «У нас є ще салат, і квасолю, гадаю, теж можна подати. Несімо те, що є, і забудьмо про це». Не можна сказати, що обід минув невимушено і дружньо. пана Астейсі і пастор із дружиною рятували становище – та й Маріла трималася звично спокійно і непохитно. Проте Ен із Діаною після розчарувань і тривожного ранку не могли ні їсти, ні говорити. Заради гостей Ен щосила намагалася підтримати розмову та запала її згас. І хоч як вона любила пана і пані Аланів та пану Стейсі, думка про те, як добре буде, коли всі підуть, а вона поховає виснаження і розпач у подушках на східному пітеші. Невідступно переслідували її. Є стара приказка, що часом видається за малим непророчую. Одна біда йде, друга за собою веде. Того дня всієї міра лиха ще не було вичерпано. Пан Ален саме закінчував подячну молитву, коли це до них долинув дивний моторошний звук. Мов би щось велике і важке покотилося. Вестрибуючи по сходах і врешті-решт опали з оглушливим брязкотом. Усі вибігли перед передпокій. Ен нажатно скрикнула. Під нижньою сходинкою серед друзок, що колись були китайським тарелом, пане Барі, лежала велика рожева мушля, а на горі укляк перестрашений Деві, широко розплющеними очима, невсмигно втупившись у наслідки руйнування.